Vitë për vitë në faktë Ditë për ditë ku lera Tripe që si krytë dhe podali Si kur këpë truna Që mos mishkel po to ka thotë Po getë janë shtetë Unë kom qep me mri shqiptartë Ama jo ideja tu virë Në ndiju sëmë sakt emi timi dadhë filmin bi fillimit çt kashtimi ikti filmi keni farlloj pauzimi jo bi çefi po pisheri me çkon bërçel bërseri tu kish me lloj lloj fetiri jam do po ma bitin drit besom sa po ma bitin vetrin çam budalla kanharu çsot ekziston në internet ja çsuni amar për veti artistit çia ja ke xheli kulvesila dikon mos tu henon çishë xheti çsot çifot ki gud në botë në shaj Amerikën nësh në, Amerikë, në, në vron cilin do me emitu ti ki me rondell ki me rond grop njerëz cilin na bomba se dojn se veten na xojan ku Një përni me goj, e ka datasht nre fren, lini loj, like Kalzom sa veta e ka në stilin ton Slot kof, slot kof, slot kof Eta është ti, kalzom sa veta t'i pijemi ton Veç njëm, veç njëm, veç njëm Eta është ti, kalzom edhe një herë e ku shkejt Spot njëm, spot njëm, spot njëm Eta është kejt, kalzom e kini një në një si unë As njëm, as njëm, as njëm e din e dhe vet që s'jam e tërë nëse bomba t'a thët e kit e prut i disa herë se kur bomba t'a thët ndruot sën zemër zemën venë fjate mi e s'arohën jeton gjënerata me renë na t'ponin ku t'pyshet porla o pingvin as jetën se kisin kanga s'kanga t'u kiki fillë me renë na dop t'a n'gjerim kur jun n'imboni humor i ditës blok t'i demo verzioni rapera vet amerikës ose Ose Fransa, Gjermani Normal që shtetit nlaja dhe artistat nlaj i kiji Ama, nash të tru nuk i ose nuk dojn me ditën Qartat kjo është i qepi e miton me vjetë e Kanarit Stilin e vet edhe metalin besom se kam poslet Me shku mi vet kalzojnë Sa bala faqimi shobizit i qete tani City na një del dojn me rita t'huja me marr Po ne si shak ishim bot me qit fa bu dalt Me ka me kish Me ka me kish Kam saveta kan stilin ton, yo ko, yo ko, yo ko. Estash ti, kam saveta ti piemit ton, veç një, veç një, veç një. Estash ti, kaldom edhe një herë kush ke? Skot një, skot një, skot një. Estash ti, ka vone kini nina nyse un, as një, as një, as një. As një, as një.